Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amara. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika liman jahaada bihi wa وأجهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائك والبشر اللهم ما صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد ما اتسرت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهر وأصابي الأخيار الله ما يربنا اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النوايا السيئة ومن النفاق والحقد والحسد احسن يا ربنا فروجنا من الفواحش ائنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جنبنا يا ربنا بيننا وبين حطايايا وبين حطايايا كما بعدت بين المشرك والمغرب يا غافر الظنوب أخفر الظنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر رأي بسترع اليب يا علام الغيوب بركة الحبيب المخبوب اللهم يا ربنا Uksurnah yawmal qiyamati ma'azumrati ahli al-Quran Wa imamihim habibik sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana rizuknat tawbata qabla maut Al-shahadata inda al-maut wal jannada ba'da maut Amma ba'al Ya kami cintai para orang tua kami Para hadirin dan hadirat Para pendengar dimanapun anda berada Para pemirsa Alhamdulillah. Syukur dan syukur mari terus dan terus kita tingkatkan. Syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Baik itu nikmat yang pernah kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Dan itulah Tuhan kita Allah yang Maha kasih. Nikmat yang sungguh luar biasa pada kita saat ini adalah Kesempatan yang diberikan oleh Allah Untuk terus belajar dan belajar Berkumpul di tempat yang mulia, di taman surga Semoga ini benar-benar mukaddimah perkumpulan kita gelap Di surga bersama Nabi Muhammad SAW Kita masih bersama Imam An-Nawawi Rahimallahu Ta'ala dengan pengarahan, pengarahan dan bimbingan beliau untuk menjadi orang pembawa Al-Quran yang sesungguhnya. Pendidikan dari Imam Nawawi untuk sang guru pembawa Al-Quran dan pembawa ilmu Al-Quran dan juga nasihat untuk siapapun yang belajar ilmu Al-Quran. Didahulukan oleh Imam An Nawawi pendidikan untuk sang guru, tata kerama dan adab sang guru. Di saat mengajarkan ilmu agama. Sebab dari situlah ilmu akan mengucur. Dari situlah ilmu akan mengalir. Dari situlah akan ilmu akan dipindah. Kepada murid. Kemudian setelah itu Imam Nawawi akan mendidik murid. Agar benar-benar layak Menjadi murid yang mendapatkan curahan ilmu yang bisa diberi ilmu maka murid ini pun harus dipersiapkan dipersiapkan dan ini pun harus dididik sang murid tersebut untuk mempersiapkan dirinya untuk bisa nerima ilmu yang baik ilmu yang manfaat. kita sudah sampai kepada adab ad dan tata krama seorang murid qala al musannif rahimahullahu taala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi wa ulumikum fi daraini amin ila anqal. Uslun fasal. Fi adabil muta'allimi. Di dalam tatakrama seorang murid. Ini fasal menjelaskan tatakrama seorang murid. Dan mari kita dengar yang merasa menjadi murid di manapun berada. Jami umat adalah karena hukum adabilmu alimimi. Jami umat semua yang telah kami sebutkan kata Imam Nawawi. Min adabilmu alimi dari tata seorang guru fihnafsi sekaligus itu adalah adabun tata krama ilmu bagi seorang murid. Di sini akan disebutkan tambahan tata semua ilmu atau semua tata kerama yang disebutkan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan tata keramanya guru hendaknya itu pun juga dijadikan tata kerama oleh seorang murid. Kemudian ada tambahannya, yaitu ini yang akan disebutkan oleh Imam An Nawawi r.a. Mungkin ada adabihi dan tambahan daripada tata keramanya seorang murid. Ada alaiyyij tanib al asbab. Menjauhkan diri dari sebab-sebab. Ayat cita nibal asbab. Menjauhkan diri dari sebab-sebab. Asyaghilati -sebab. yang merepotkan. Menyibukkan. Andi tafsili untuk mendapatkan ilmu. Illa sababan kecuali. Sebab tersebut. Labutta minhu harus. Lilhajati. karena keperluannya. Endaknya seorang murid menjauhkan diri dari kesibukan. Yang bakal mengganggu di dalam menuntut ilmu. Semua kesibukan. Termasuk mencari nafkah. Kecuali. Kecuali hajat. Sesuatu yang ia butuhkan untuk nafkahnya. Untuk makannya. Lebih dari itu tidak. Artinya jangan berharap mendapatkan ilmu. Seorang penuntut ilmu yang ternyata di saat menuntut ilmu menyebukkan dirinya untuk mencari kekayaan. Karena itu kesibukan. Kecuali hajat agar dia tidak merengek merengik, meminta-minta. Dan para ulama' terdahulu di saat menuntut ilmu dengan penuh kesederhanaan. Dia bekerja hanya untuk secukupnya. Kemudian setelah itu kembali belajar. Di saat habis bekalnya kembali kerja secukupnya. Setelah itu kembali lagi ke tempat belajar. Dan begitulah mereka di dalam menuntut ilmu. Apalagi jika ada orang belajar sudah tidak perlu mencari nafkah, Karena di tempat tersebut mungkin telah dimuliakan oleh gurunya. Tinggal makan, tinggal belajar. Lah, kalau masih sibuk kepada selain urusan belajarnya sungguh. Dia tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Jangan dipikirkan adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan yang melimpah ruah, sementara masalahnya adalah yang belajar dan menuntut ilmu. Jadi itulah wahai para penuntut ilmu. Kecuali anda yang menuntut ilmu mungkin karena anda adalah orang seorang suami yang punya istri dan anak. Maka katailah, tentunya memang anda hendaknya mencari nafkah untuk itu semuanya. Untuk mencari nafkah karena itu kewajiban dan tidak bisa tidak. Akan tapi ada sebagian orang yang tidak butuh untuk itu semuanya. Kenapa harus menyebutkannya? Mungkin anda adalah seorang yang masih bujang. Yang memang ditugaskan oleh orang tuamu untuk menuntut ilmu. Dan orang tuamu pun sudah bersedia untuk membiayaimu, membekalimu. Untuk menuntut ilmu. Akan tapi kenapa engkau menyebutkan untuk selain itu? Atau anda adalah seorang yang hidup sendiri. Yang tidak punya tanggung jawab di hadapan... Allah akan sanak saudara. Maka ketahuilah, jika engkau menjadi penuntut ilmu, jadilah penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Jangan menyibukkan dirimu untuk sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu. Akan tetapi, jika ada di antara kalian ini peringatan dari Ibnu Sina. Kalau memang butuh, anda menuntut ilmu akan tetapi anda masih punya tanggung jawab, maka ketahuilah hendaknya kita di saat seperti itu juga penuhi tanggungjawab kita. Karena itu pun juga bagian daripada. Kewajiban yang harus kita penuhi. Dan seyogjanya sebagai seorang penuntut ilmu itu. Ayyutahira qalbah. Ayyutahira qalbah. mensucikan, Membersihkan hatinya. Minal adadasi Dari segala macam penyakit hati. Belajar. Sehingga yang perlu dipelajari seorang penuntut ilmu tidak hanya ilmu yang dihafalnya. Bukan sekedar ilmu yang akan difahaminya. Akan tapi yang perlu dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah. Juga membersihkan hatinya. Maka harus ada keseimbangan. Bagi seorang mutafakih. Menuntut ilmu hukum halal haram. Dibari dengan ilmu tathirul kulub ilmu tasawuf. Karena ketidakseimbangan ini membahayakan. Sehingga benar dikatakan oleh para ulama bahawa. Man yatafaqah. Walam yatasawwaf. Tafasak. Kalau orang itu hanya mempelajari ilmu halal haram. Tapi tidak dibersihkan hatinya. Tidak memahami ilmu tasawuf, Tidak berusaha untuk riadah. Berlatih memerangi penyakit-penyakit hati. Maka dia akan tafasak. Menjadi orang fasik. Ngendengkan hukum. Urusannya hanya halal haram. Tidak meningkat kepada rasa. Mencari kemuliaan. Selagi anda sudah membayar zakat. Maka ketahilah tetangga anda yang kelaparan. Sudah tidak dituntut oleh mahkamah atau pemerintah. Agar anda memberikan santunan kepada tetangga anda. Karena anda sudah membayar zakat. Itu fikih. Seandainya ada negara Islam yang mengontrol kekayaan masyarakatnya, tetangga anda yang sakit masuk rumah sakit tidak beri, baik, tidak bisa membayar biaya rumah sakit, maka secara fikih anda tidak akan dituntut asalkan anda sudah membayar zakat. Itu dunia fikih. Akan tapi kejam anda punya uang melimpah ruah tapi tidak peduli dengan tetangganya yang sakit. Tapi dunia akhlak, dunia tasawuf berkata lain bahasanya tidak cukup dengan zakat yang kau bayarkan oleh orang kaya. Akan tapi pedulilah dengan tetanggamu itu dia. Itu akhlak yang dididikkan oleh diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hanya mengandalkan fikih saja lihat, dia tidak peduli tentang diterima dan tidaknya sebuah amal. Akan tapi ia akan berbicara tentang sah dan tidak sahnya sebuah amal. Kalau seandainya ada orang melakukan solat atau melakukan sedekah, tujuannya hanya ingin disanding, ingin disanjung oleh manusia lihat secara lahir sedekahnya nyampe, bisa bangun sebuah masjid dan sebagainya. Akan tapi alangkah sia-sianya hidupnya, alangkah sia-sianya usahanya, karena apa? Ia tidak bakal ia lihat dan tidak akhirat. Karena apa? yang Ia lakukan hanya secara fikih saja, belum masuk derajat dibersihkan hatinya yaitu ketulusan yang ia ambil. Ia belum melakukan itu semua dengan ketulusan. Maka, semua apa yang ia lakukan dari sholatnya dan sedekahnya pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu SWT. Begitu sebaliknya, lihat. Dunia fikih, dunia ilmu dhuhir ini penting. Ilmu hukum, hukum syariah dhuhir ini penting. Kalau ada orang hanya mementingkan batin saja. Dunia tasawuf, tapi ternyata tidak peduli dunia hukum halal haram makata zendak. Dia lebih bahaya lagi. Yang penting hati masalah solat sama lain. Yang penting hati saya. Yang penting hati saya baik kepada Allah. Baik bagaimana? Dia tidak faham, faham makna kebaikan. Solat tidak mau. Yang penting hatinya baik kepada Allah. Mengamalkan dunia. Tesawuf tidak dibandingkan dengan kefikiran. Memang harus ada keseimbangan antara dunia ini. Ilmu Allah zuhir. Kemudian dibaringi ilmu roh. Rukun ibadah secara zuhir. Dan rukun ibadah secara batin. Rukun ibadah secara batin adalah. Menjauhkan ibadah kita dari hal-hal yang menghancurkan pahalanya. Atau menjadi sebab tidak diterima amal kita oleh Allah. Seperti adanya riyak. Kebajian dengan sesama kaum muslimin. Itu adalah fikih batin yang harus kita hadirkan sebab fikih zahir yang dikatakan oleh para ulama salat mustah dan kerja amussah akan tapi jika ternyata tidak bari dengan fikih batin tersebut maka kebailah hanya sah tapi tidak mendapatkan pahala apa artinya itu semua Baik maka di sini ndaknya wayambi ndaknya embah di sini juga artinya harus sebab membersihkan hati ini wajib Bahkan bukan saja ini membaiki kesolalan yang membaiki sunnah. Bahkan Imam An Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahawa membersihkan hati itu adalah fardhu ain di atas fardhu ain, wajib di atas wajib. Wajib di atas wajib. Kalau belajar ilmu wudu, ilmu solat adalah wajib. Akan tapi ketahuilah bahawa mempelajari ilmu membersihkan hati dan membersihkan hati itu sendiri adalah wajib di atas wajib liyasruha anda agar menjadi layak hati tersebut likabulil qur'ani untuk menerima al-quran dan ilmunya wa hifzihi al-quran wastimarihi untuk menyuburkan al-quran di dalam hatinya istitmar untuk menjadikan al-quran berbuah di dalam hatinya bagaimana al-quran berbuah di dalam hatinya al-quran tidak hanya sekedar lafaz yang diucap Kalimat yang dihafal bukan akan tapi bagaimana berbuah di hati kita. Buahnya Al-Quran di hati kita bagaimana? Al-Quran yang masuk. Yang sudah difahami oleh akalnya. Kemudian dirasakan oleh hatinya. Maka berbuah itu nanti Al-Quran. Membuahkan apa? Mengirim kepada seluruh anggota tubuh. Agar mempunyai gerak. Dan diam. Sesuai dengan seruan hatinya. Yang telah dipenuhi dengan ilmu Al-Quran. Sehingga muncullah pandangan seorang. Yang di dalam hatinya ada hati Al-Quran. Yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Maka pandangannya pun pandangan Al-Quran. Dia akan mandang orang lain. Pandangan penuh kesejukan. Memandang orang yang lebih lemah. Dengan penuh kasih. Memandang orang yang Orang tua akan pandangan dengan penuh kehormatan. Dan seterusnya. Pandangannya ini buah. Daripada apa yang ada di hatinya. Tangannya pun tidak akan digunakan kecuali untuk sesuatu yang Allah Ridhahi. Dan begitu juga langkah kakinya tidak akan melangkah. Kecuali ke tempat yang Allah Ridhahi. Dan itu buah daripada Al-Quran. Istismar. Dari mana itu semua bisa terjadi. Berbuahnya Al-Quran. Di saat dia ditanam di dalam hati. Yang telah disiapkan untuk kesuburan ilmu Al-Quran tersebut. Ilmu. Al-Quran jika ditanamkan di tempat di hati yang tidak layak untuk kesuburan Al-Quran, maka dia tidak akan berbuah. Seperti pohon yang ditanam di tanah yang tidak subur, maka ia akan susah untuk tumbuh dan subur. Dan kalaupun tumbuh susah untuk membuahkan buah. Yang maksimal, yang, yang benar. Ilmu pun demikian. Tempat tumbuh suburnya ilmu adalah hati. Yang bersih dari segala macam penyakitnya. Kalau sudah hati dipersiapkan maka layak untuk menjadi tempat tumbuh suburnya Al-Quran tadi ilmu Al-Quran pokok Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah benar riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annuqal sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ala ingat. Ala ingat inna fil jasati mudgatan di dalam hati dalam jasadmu ada sekumpal darah. Fisik dan non fisik. Materi terang lihat dan maknawi yang terasakan. Seolah-olah yang ditujuk adalah sekumpal darah akan tapi Yang ditujuk juga maknawiat. Di dalam dirimu ada sekumpal darah. Ida saluhat maksudnya hati. Ida saluhat jika benar sekumpulan darahmu itu saluhal jasa dukuluh maka anggota tubuhMu akan baik. Ada sentral, pusat dari situlah akan memancar ke seluruh anggota tubuh. Raja yang ada di dalam dirimu hati yang memberikan komando kepada semua anggota tubuhMu untuk maju dan untuk mundur. Untuk berangkat dan untuk kembali. Untuk diam dan bergerak, itu komando daripada hatimu. Maka jika komandannya ini adalah tidak benar, maka ya, akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh dengan pekerjaan yang tidak benar. Wa idza fasada jika salah ini. Jika tidak benar komandan yang ada di dalam hatimu itu fasadal jasad, maka anggota tubuhmu pun akan rusak. Kuluh semuanya. Ala wahiyal qalb. Dan itu adalah hati. Begitu pentingnya hati. Dan inna Allah la yang duru ila suarikum. Wala ila atsadikum. Allah tidak melihat kepada bentuk lahirmu. Dan tidak melihat kepada jasadmu. Walakinna Allah yang duru ila kulubikum. Akan tapi Allah melihat kepada hatimu. Jika ada. Seorang pengawas kadang anggap saja pejabat ini model biasanya orang pejabat tu kan dihormati dan disiapkan ini contoh kalau mau datang ke rumah seseorang ini pejabat kenapa saya buatkan contoh pejabat ini yang sering terjadi kepala desa menyiapkan kelurahannya bersihkan rumput pasang bunga bunga palsu daun daun palsu Biar kelihatan katanya banyak. Pokoknya tempat-tempat yang sekiranya bakal dilihat oleh pak pejabat itu akan di, dibersihkan. Kenapa itu semua dilakukan? Karena apa? Orang akan perhatikan sesuatu yang bakal dilihat. Yang bakal dilihat. Maka... Orang tersebut memperhatikan bagian daerah-daerah yang bakal wilayah-wilayah tempat-tempat yang bakal dilihat oleh pejabat. Ini gambaran. Biasanya ada kebersihan desa, kebersihan ini. Kalau kita memberi contoh pejabat, bukan berarti kita harus kagum kepada urusan-urusan seperti ini. Ini contoh. Lah, kenapa ada orang mempersiapkan daerahnya untuk kunjung? Ada di saat menerima kunjungan dari atasan, atas. Lalu dibersihkan. Kenapa? Ingin menyenangkan kejahatan. Kenapa mereka akan melihat tempat-tempat ini? Anda pun mungkin akan, Anda yang sadar, setelah akad nikah, suami istri yang halal, pertemuan suami istri, tanyakan kepada prias pengantinnya itu, yang dihiasi wajahnya atau telapak kakinya Hah? Kenapa harus wajahnya? Memangnya suaminya ngelihat wajahnya nanti? Iya, karena suaminya langsung lihat wajahnya. Enggak langsung mana telapak kakimu wahai istriku, ada begitu? Maka dari itu yang di yang di, di dihiasi, dirias apanya? Wajahnya, ini. Yani, Jadi yani beriasnya pengantinya Mau ditemukan sama calon suaminya, maka diriaslah bagian wajahnya. Dan semua jasadnya dikasih dandanan, disamping sesuai dengan syariat Islam akan tapi yang menarik. Sehingga sang suami nanti melihatnya sejenam. Sama suami pun juga demikian. Yang dibersihkan adalah bagian lahirnya. Karena yang bakal dilihat oleh istrinya adalah bagian lahir dan bukan telapak kakinya tadi. Kenapa itu yang bakal dilihat? Bagaimana kita yang sadar dan tahu bahwasannya Allah melihat hati, ternyata kita tidak pernah mempersih, memenyiapkan apa yang bakal dilihat Allah. Allah melihat hati kita. Maka utamakanlah bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena Allah melihat kepada hati kita. Dan memang Allah juga merhatikan urusan jasad kita. Kudu zinatakum indakulli masjidin. Ambillah perhiasanmu maksudnya. Yang wajar. Di saat kau menghadap kepada Allah lahirmu pun harus benar. Maka diperintahkan kita untuk menutup aurat di dalam sholat. Pergi ke masjid dengan baju yang paling bersih. Dan seterusnya secara lahir pun kita harus perlu berdandan. Akan tapi, ketahuilah Yang paling dilihat oleh Allah nanti adalah. Gulubikum hatimu semuanya. Nah ini yang harus kita perhatikan hati. Allah melihat hati kita. Maka orang yang sibuk memperhatikan jasadnya. Tidak memperhatikan hatinya. Maka sebetulnya yang kurang adalah keyakinannya bahwa Allah melihat hatinya. Waqad ahsanal ahsanal qailu bi qali sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh seseorang bahawa. yatibu al ilmi kama tatibu al ardu liziraati. Yatibu akan menjadi baik al qalbu hati itu lil ilmi untuk ilmu kama seperti hanya tatibu menjadi baik al ardu hati itu liziraati untuk tanaman. Artinya apa? Jika tanah itu baik, maka dia akan menjadi baik untuk pertumbuhan. Jika tanah itu baik, maka tanah itu akan baik jika kita taburkan benih di atasnya. Begitu juga sebil hati. Kalau hati itu baik dan bersih, maka dia akan layak untuk menjadi tempat tumbuhnya ilmu. Jadi perhatikan tempat tumbuhnya ilmu. Yang ingin ilmu-ilmunya, ingin cepat berkembang, tumbuh. Maka bersiap-siaplah dengan hati yang siap untuk ditaburi benih-benih ilmu. Hati. Dan itu ilmu bersihkan hati. Sampai Imam Ghazali rahimahullah panjang sekali dalam kitab min hajil abidinya, Bagaimana membersihkan hati? Menjelaskan hati itu seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan penyakit-penyakit masuk ke hati itu beda dengan anggota tubuh yang lainnya. Kalau anggota tubuh yang lainnya itu kemasukan penyakit pintunya jelas. Kalau mata agar tidak terkotori dengan penyakit-penyakit maksiat mata cukup pejam begini. Selesai tidak melihat yang korok. Telinga kita tutup. Angkat tapi yang namanya hati kau sudah rusak lihat. Pandangan seminggu yang lalu pun masih masuk ke hati kita. Eh? Pandangan seminggu lalu masih masuk ke hati kita lihat. Jadi pintu untuk masuk kotoran masuk ke dalam hati ini banyak sekali. Maka hati harus kita jaga. Wa yamahi ay wahai murid kata Imam Nawawi. Hai para murid wahai yamahi dan seiyoknya. Seorang murid itu ayyattawaddu, hendaknya bertawadhu. Tidak boleh sombong ilmu alimihi kepada gurunya dan inilah yang selalu dilakukan oleh para guru-guru mushyid. Guru, -guru, guru murabbi pertama kali yang digembleng adalah hatinya seorang murid dipersiapkan. Sebab hati yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongan itu yang menjadikan orang tidak bisa nerima ilmu. Siapapun dia. Ada empat sebab kesombongan, tolong dicatat. Ada apa pada diri kita? Kira-kira yang mana yang menjadikan kita sombong? Kalau sudah punya tidak punya empat ini masih sombong, keterlaluan di atas keterlaluan. Orang sombong dengan dengan ilmunya. Dia pun ilmunya berbeda. Ustad ilmunya hanya ilmu agama, ilmu fikih, ilmu Al Quran. Ada seorang profesor doktor ilmu ekonomi, karena sombong dengan ilmunya. Hmm. Sorry donggeng siung saya profesor, datang anak pond, datang ke kiai, lulusan pondok SD aja enggak tamat, enggak deh. Padahal urusannya beda. Biarpun profesor ilmu ekonomi kalau tidak mengerti ilmu agama harus datang kepada us, Ust, Tapi karena dia sombong maka dia tidak mendapatkan ilmu ilmu Ustaz Mondo 15 tahun. Jadi kiai 25 tahun sombong. Hmm. Saya kiai. Suruh dengar omongan dokter. Eh, sombongnya kiai. Yang enggak deh kan dokter bilang kiai, mohon jangan dimakan kiai, ini berbahaya nanti bisa penyakitnya tambah parah. Mungkin kiai bisa langsung dud alias mati. Kiai nya sombong. <laughs> Kiai, orang di nasihat. Tiun saya dua tahun jadi kiai, mau 15 tahun tak deh, tak mau. Makan mati tu kiai. Jadi kiai pun juga mah. Jadi karena apa som? Sombong. Jadi kiai yang sombong seperti itu sama. Kiai tak patuh dengan arsitek. Ada insinyur datang ke pondok kiai, bangunan begini berbahaya nanti bisa roboh. Eh, kamu niong ingat ini saya kiai. Saya so, itu jadi kisah lama. Nah urusannya beda. Jadi orang sombong bisa karena ilmu. Sehingga lihat ada orang yang sombong. Membuat majlis-majlis majlis kesombongan. Majlis kesombongan. Ada majlis kesombongan. Baru ini catat ini. Ada hal baru ini. Majlis kesombongan. Pengajian kelas menengah ke atas. Menengah ke atas. Pengajiannya orang. Kaya. Jadi kalau giliran ngaji ke tempat lain. Sorry. Kiai bon, kiyai pun, Kiai pun, Kiai pun, pun harus dikemas menjadi Kiai kelas menengah ke? Dicembut dengan mobil mewah, biarpun pinjem. Ya, pokoknya harus begitu, dikemas begitu. Dipasang semuanya. Jadi palsu bagaimana dakwah akan nyampe ke hati orang kalau dikemas dengan kepalsuan dan kebohongan. Turunnya tidak boleh dari tempat ini, harus dari hotel mewah. Dikemas nanti semuanya. Dakwah tidak seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di situ hadir Ashraf. orang-orang mulia dan di situ juga fuqara. Sehingga menjadi sebab apa? Giliran pengajiannya orang biasa enggak mau. Ini giliran orang biasa enggak mau deh. Saya kan orang aneh. Pengajian saya harus pengajian kelas A. Aneh enggak bisa loh. Pengajiannya Pak Haji dan Bu Haji. Ini ada perkumpulan jamaah Haji. Ada lagi ni. Hati-hati. Mohon maaf, Pak Haji yang punya kumpulan khusus, mohon didengar. Tidak boleh tersinggung. Karena mau diajak kepada kebolehan. Ini ada rombongan kelompok Pak Haji reuni Haji tahun 2016. Padahal belum datang. Sudah. Tak enak. Jadi tidak ada yang digunting ya. 2016. Eh? Rombongan jamaah Haji tahun 2016-2017. Saya so, juga membuat perkumpulan. Pengajian Pak H, Pak Haji. Kalau ada yang bukan haji, ikut pun tanya. Ini belum haji kan? Belum haji kan? Kok bisa ikut? Wah, belum haji, kok pakai kopiah putih? Ah boleh. Penyapat Pak Baru. Belum haji, tidak boleh pakai kopiah putih. Dan tidak boleh ikut rombongan Pak Haji. Kiliran ada pengajian biasa berkata. Wah kita malain. Pengajian kita khusus pengajian pak haji. Kalau pengajian orang biasa lain. kita kan orang-orang ah, aneh. Nah, itu, itu ada terbentuk kesombongan-kesombongan seperti itu. Ada kesombongan karena ilmu, ini kesombongan karena kekayaannya. Ada orang karena kekayaannya menjadi sombong, nih. Sombong, nih. Koyok, kelas menengah ke atas itu tadi menjadi sombong. Jadi ngaji pun harus pakai kelas-kelasan. Ini musibah. Kemudian ada lagi. Kat. Waduh, anaknya pejabat paling susah diatur. Sehingga banyak kiai suruh datang ke rumahnya pejabat ngajar anaknya. Ini termasuk dilarang oleh Imam Nawawi kemarin. Tuh. Anak pejabat. Ya kalau pejabatnya seperti Harun Ar-Rosid. Anaknya dikirim ke rumahnya kiai. Suruh mencuci kakinya. Malah tidak terima. Kenapa? Cuma nyuruh kaki saja. kan kalau anakku suruh melakukan. Lebih dari itu pun aku rela. Itu pun pejabat hebat. Bejabat yang tidak sombong. Ada lagi karena nasab. Wah ini kacau ini. Anaknya kiai itu susah diatur kemana-mana merasa anaknya kiai, padahal dia bahlul. Kemana-mana merasa anaknya kiai. Oh, mana niok kiai. Jadi ini yang kiai mah bapaknya. Wah dia hanya kerjaannya naik motor rangreng sana. Eh, mohon maaf ini anak kiai yang rangreng bukan anda loh. Ya ini ini saya bayangkan saja ini khayalan di dunia dunia mana gitu. Jadi ini contoh dan memang disebutkan seperti itu kesombongan gara-gara ilmu ilmu bapaknya kadang-kadang bukan ilmunya. Wong oh, sombong karena ilmunya saja sudah tidak benar sekarang sombong karena ilmu <tuh> bapaknya sehingga lihat semuanya lihat susah diatur akhirnya karena itu. Tapi kalau sudah tertata hatinya, biarpun anaknya kiai tahu, kiai tahu aduh anaknya kiai tahu untuk banyak anaknya kiai sombong yang kewenangan asap ini gara-gara nak. Nasab tadi, nasab kepada bapaknya. Merasa dia kayak bapaknya. Susah diatur. Diajari oleh seorang ustaz. Dia bilang. Ustaz itu kan muridnya abah saya. Muridnya abah saya. Kadang-kadang tidak punya adab jadinya sama ustaznya itu. Kenapa ustaznya muridnya abah? Abahnya. Mohon dibantu anak-anak. Agar tidak sombong. Kita punya anak juga. Jadi tidak perlu disanjung, dilebih-lebihkan ya. Kadang-kadang di setting sama bapaknya sang kiainya. Pokoknya dibikin orang itu terkagum-kagum, disebut anak saya dipunya kelebihan. Membuat cerita tidak palsu. Waktu hamil dulu begini, begini, begini. Ini malah lain anak saya itu. Saya waktu itu mimpi begini. Pokoknya di setting agar anaknya diagung-agungkan sebelum waktunya. Jadi anak setan pada waktunya nanti. Kus, aku Orang Jawa Timur itu kalau punya anak dipanggil Gus. Saya orang Jawa Timur. Berarti anak saya? Gus. Dipanggil Gus bukan suatu panggilan yang salah. Akan tak berlihat. Ada Gus yang gosong nanti. Tidak dididik dengan yang benar. Sudahlah pakai namanya biasa saja. Kita lembut namanya yang baik. Anakku yang baik. nak dan sebagainya. Dipanggil Gus apa tidak boleh? Ya boleh, panggilan justru seorang itu. Itu panggilan Gus di Jawa Timur ya. Kalau di sini kan Kang. Eh? Hah? Oka oh, kacung. Kacu. Kacung. Yes, kacung. Kacung. Kacung. Ya, Kacung. Acung. Baik, terserah. Tidak ada masalah karena gelar itu. Yang menjadi masalah, jika gelar itu diberikan kepada anak, menjadikan anak, sombong, sombong, karena nasab, Kita pernah punya kawan. Putranya seorang yang soleh. Yang barusan meninggal. Ramayai Abdullah Fakih. Beliau punya anak. Belajar satu pesantren dengan kami. Itu berapa bulan? Tidak ada yang tahu kalau beliau anaknya? Kiai. Subhanallah. Beliau belajar ribangil. Putra beliau itu kita tidak pernah tahu. badal berkawul gini-gini. Setelah beberapa waktu. Ada hal itu. Di rumah beliau ada hal, kita dibawa. Lah, ini kok. Ini rupanya anak beliau. Jadi ada sebagian kiai yang memang mengajari anaknya tawaldu. Tawaldu. Sehingga putra-putra beliau tidak ajarin. Subhanallah. Jadi Mondok tidak pernah tahu. Sekarang Mondok pun, karena di pondok sudah ketahuan ini, ini, tempatnya beda. Ini tempatnya beda. Ini tempatnya beda. Sudah dididik kesombongan di situ. Lain nah, ini contoh kiai kiai seperti ini loh contoh yang mendidik anaknya. Makanya anaknya benar tawaduk sampai hari ini anak-anak beliau putra-putra beliau tawaduk. Ya, Jadi kesombongan karena nasab ini musibah. Nasab, uh, nasab. Nasab tidak akan menyelamatkan. Anaknya kiai, iya bapakmu selamat. Belum tentu engkau selamat. Maka orang sombong karena nasab banyak, sombong karena nah, nasab. Bahkan kadang menjadi mengentengkan dan kadang makamnya seorang bapak menjadi fitnah untuk sang anak. Makamnya bapak menjadi fitnah untuk sang anak. Misalnya bapaknya orang yang dikeramatkan, diagungkan, diwalikan. Itu biasanya rusak juga di anak yang tidak kuat. Karena tidak pernah mendapatkan tarbiah. Hanya kerjaannya berbangga saja. Tapi dia sendiri tidak pantas untuk dibanggakan. Berbangga terus. Wuduh, sombong sana sih. Bahkan ada lagi. Mengkeramat-keramatkan orang tuanya agar dia numpang keramatkan dulu nanti. Jadi orang tuanya di disetting ceritanya macam-macam bapaknya begini-begini. Sehingga benar sebagian para kekasih Allah itu berdoa ya Allah apapun kelebihan. Aku ingin menjadi ke kekasihmu ya Allah walimu. Tidak ada yang tahu kecuali engkau. Bahkan ada yang berja ber ber berdoa di antara mereka para pejuang-pejuang. Ya Allah tampakkan keberhasilanku dalam berjuang ini nanti di akhirat saja. Aku tidak ingin melihat di dunia, Allah. Jadi berjuang siang malam tidak ingin melihat buahnya di dunia. Karena takut apa? Takut fitnah buat dia. Dan juga bisa takut fitnah untuk anak-anaknya. Banyak fitnah. Dikatakan aktharun nasi iradan minal ilmi wal ulama'i siapa? Abna'uhum Dikatakan oleh penyair bahasanya, yang paling banyak berpaling dari ilmu dan ahli ilmu itu adalah anaknya ahli ilmu. Inna Lillah Watajeed. Ya, karena seperti itu, sudah dididik dari kecil dengan kesombongan, kalau sudah berangkat dari kecil dengan kesombongannya, itu sombong itu menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Sehingga apa? Sudah dimuliakan mau belajar malu gengsi. Semakin hari bukan semakin pintar, semakin bodoh, akhirnya berpaling dari ilmu. Makanya siapapun dari anda yang ustaz, anda yang kiai, tolong perhatikan pendidikan. Bukan ilmu yang kau berikan kepada anakmu terlebih dahulu akan tapi ketawa tuan ini dengar imam nawawi. Jangan sampai anakmu sombong dengan nasabnya nyambung kepada mu, wahai para guru. Susah nanti anakmu menuntut ilmu. Wey taat daripada dan seorang murid tidaknya punya tata krama kepada gurunya. Tata kerama kepada gurunya. Wah ingka na azharomin husinan. Biarpun gurunya itu lebih sedikit lebih muda, lebih kecil ilmunya, lebih lebih muda umurnya. Dan banyak kejadian semacam ini, gurunya lebih muda. Sebab itulah begitulah Allah memberi. Dan betul yang namanya umur itu hijab. Kadang-kadang nak mau belajar kepada anak muda. Akan tak bila dari masa ke masa orang-orang muda seperti Imam Nawawi, Rahib, Imam. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lihat beliau mengajar. Pernah beliau mengajar di bulan Ramadan sambil makan. Hebat ya. Mengajar <laughs> sambil makan ini bagaimana? ini? Imam Syafi'i ngajar di siang hari bulan Ramadan karena beliau masih belum balik masih anak-anak sebetulnya beliau puasa, akhirnya enggak kuat. <laughs> karena beliau masih kecil sudah bisa ngajar. Jadi memang hijab betul kesombongan. Wah ini masih muda bagaimana saya belajar dari anak muda? Tidak deh. Jadi banyak guru-guru muda. Termasuk yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di Khadramud sana. Ada Habib Ali Al-Jufri. Habib Umar itu adalah ulama-ulama muda. Habib Abdullah Baharun. Guru kita. Itu adalah umur, umur berapa? Empat puluh berapa? Habib Ali sendiri empat puluh dua tahun. Hari ini. Empat puluh dua tahun. Empat puluh satu atau empat puluh dua? Empat puluh satu tahun akan tapi bagaimana manfaat ilmunya? Yang masuk Islam di tangannya ribuan. Allah berikan keberkahan. Dan Imam Nawawi sendiri umurnya berapa? Tidak sampai mencapai 50 tahun. Sudah meninggal, tapi terlihat yang ditinggalkan seperti itu. Meninggal muda itu. Jadi ini ada hijab. Hijab itu biasanya karena umur. Maka hendaknya seorang murid itu punya adab kepada gurunya biarpun gurunya itu lebih muda, katanya Imam An nawawi Wakala Wa syukurkan, biarpun gurunya itu kurang masyhur, Subhanallah. Ini kayaknya peringatan buat anaknya Ustaz. Sebab anaknya Kiai itu biasanya lebih masyhur kan? Lagi guru yang mengajarnya kadang-kadang tidak ada yang kenal kecuali hanya di pondoknya saja. Maka ketahuilah, biarpun engkau lebih masyhur, dan kita menemukan orang-orang Taqwaldo yang masyhur kelas-kelas, masya Allah. Ternyata kadang datang ke rumahnya kiai untuk belajar ilmu-ilmu tertentu. Kita menemukan orang yang sudah masyur. Katakanlah nasional lah. Tapi ternyata di saat duduk dengan seorang alim, dia mengambil faedah dan belajar. Ketulusan itu. Jangan sampai kemasyuranmu. Sebab kemasyuran itu tidak ada hubungannya dengan ilmu. Bahkan orang bisa masyur karena kejahatannya. Ada orang masyur karena kebodohannya. Jadi tidak serta-merta orang yang masyur harus il alim. Jangan sampai kemasyuruanmu itu menghalangimu untuk menuntut ilmu atau menjadikan engkau tidak beradab kepada gurumu. <sukur> Waqallah syuhuratan biarpun gurumu itu kurang masyur dibanding kamu. Wadah sabat mungkin nasabnya gurumu itu adalah tidak sehebat nasabmu. Gurumu adalah mungkin bapaknya dulu adalah orang yang enggak benar. Kemudian sadar, menyekolahkan anaknya. Sampai menjadi seorang alim. Dan engkau adalah silsilahmu adalah anak-anak kiai. Wah hebat. Jangan sampai menjadikan itu semua engkau tidak beradab, karena ilmu tidak akan datang kepadamu. Woslahan, mungkin gurumu kurang dalam kesolehannya. Maksud kesolehan sini adalah bukan melakukan kemaksiatan tidak. Karena ada seorang murid yang lebih banyak ibadahnya daripada gurunya. Ada? Tidak mustahil itu. Ada seorang yang seorang yang belajar ilmu tutur ilmu. Lihat. Salat sunnah tidak pernah terputus. Puasa tidak pernah terputus. Lihat. Menjaga lidah. Masya Allah perilakunya sangat baik. Mungkin. Hanya dia adalah kurang ilmu. Tapi dia mulia. Maka jangan sampai kita menilai. Wah guru kudu jarang. Ini ibadahnya mah kurang. Nah ini sudah enggak benar. Cukuplah bagimu jika guru itu tidak melakukan maksiat terang-terangan. Untuk di hadapanmu. Jadi artinya kesolehannya. Engkau lebih soleh. Akan tapi ilmunya dia lebih darimu. Maka di saat engkau yang lebih soleh. Engkau yang lebih banyak ibadah. Engkau yang lebih khusyuk di dalam ibadah. Di saat berguru kepada guru biarpun gurumu secara kesolehan ibadahnya di bawahmu maka ketawilah kewajiban tetap menghormatinya. Wa khairi dzalika dan yang lainnya. Wajad wa almu wa yatawadha lil ilmi dan enggaknya tawaduk dengan ilmu. Dengan tawaduk dengan ilmu Bukan saja kepada gurunya. Ilmu. Tawaduk kepada ilmu. Itu merasa dia butuh kepada ilmu. Jadi menghormat ilmu. Jadi kita itu menghormat ilmu, menghargai ilmu. Termasuk menghargai kitab itu. Menghargai kitab, menghargai ilmu. Dan termasuk menghargai ilmu nanti akan disebutkan. Tidak akan duduk menuntut ilmu kecuali dia sudah punya air wudu. Sama menuntut ilmu. Maka dengan ketawaduannya. Lila ilmi kepada ilmu. Maka dengan ketawaduannya tadi. Yudrikuhu. Maka ia akan mendapatkan ilmu. Maka tawadu itulah kunci. Untuk mengalirkan ilmu. Agar mengucur ke hati kita. Kalau anda ingin menuangkan. Air antara gelasmu antara gelas kita dengan tekonya lebih tinggi gelasnya bisa ngalir atau tidak harus ada di bawah ini disiapkan wadahnya alilmu harbun lilfata almutali dikatakan wa laqaw ada mereka yang berkata menyenandungkan syair yang berbunyi alilmu harbun lilfata almutali ilmu itu musuh Pemuda yang sombong, tak ada, tak ada ilmu. Tadi belum sempurna, sudah sempurna ya. Saya sebutkan sebab kesombongan adalah ilmu, harta, tahta dan nasab. Baik. Al ilmu harbunilfak ta'almu ta'ali. Ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong, tak bisa datang. Kesaili harbun lil magan ala'ali sama seperti air yang mengalir curahan hujan mengalir ataupun banjir dia itu akan menghantam segala sesuatu yang tinggi maka terus maka yang tinggi itu akan menjadi musuhnya ilmu orang sombong itu musuhnya ilmu susah ia mendapatkan ilmu wa yamai dan sayoqianya ayang qada hendaknya patuh pasrah li muallimihi kepada muallim gurunya sebab dikatakan dalam dunia tarbiyah dan dunia masyayikh itu seorang murid di hadapan gurunya itu kal mayyit baina yadayil ghasil. Yang namanya seorang murid itu di hadapan gurunya seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Ada yang protes tak? Ada orang dimandikan, mayat dimandikan protes? ada. Ya, seperti itu. Kal baina yadayil ghasil murid apakan? yang penting bersih beres. Maka di dalam dunia tarbiya itu ditekankan ke masalah kepatuhan kepada guru. Wa yashawiruhu fi umurihi, enggaknya? Dalam segala urusannya itu musyawarah, istisyar. Minta pendapatnya seorang guru. Minta pendapatnya seorang guru karena mereka beliau tuh yang turbinurillah. Kadang seolah menurutmu tidak baik akan tapi ketahuilah kebaikan bersama pendapat orang-orang yang telah engkau husnudoni ana inda dhani abdi bi. Wa ana termasuk anda berkhusnudhan kepada orang tersebut, sama dengan khusnudhan kepada Allah. Karena orang tersebut adalah seorang guru. Ittaqhu firasatul mu'mini fa'innahu yang dhuru bidurillahi. Awas, awas dengan firasatnya seorang mu'min. Karena dia akan melihat dengan cahaya Allah. Minta petunjuk Sehingga seseorang itu kadang tidak langsung. Seorang alim, seorang soleh itu kalau memberikan pendapat itu tidak serta merta bukan saja dipelajari secara lahir dohir. akan tapi dia juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yashawiru fi umuri dunyahu wa akhirahu dunia dan akhirat kadang bertunjuk guru luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh akal seorang guru kadang melarang sesuatu akan tapi ternyata baru kebaca terbukti kebaikannya adalah setelah beberapa waktu uyuk wa yaqbal qaulahu dan ndak nyen omongannya kal marid seperti orang yang sakit anda itu sakit datang al aqil sakit yang punya akal anda orang sakit yang berakal Hendaknya hadanya yaqbalu nrima qaulat bin Nasih. al haadhik harus mau dengar omongannya seorang dokter yang memberi nasihat yang dokter itu memang dokter ahlinya kira-kira kalau anda dikasih tahu dokter ahli mau patuh, tidak anda berpenyakitan. Ya kalau orang sadar dirinya berpenyakit, pasti dia akan patuh. Dikasih tahu sama dokter, patuh. Ini urusan agama tentu lebih dari itu. Ini seorang yang sakit datang ke dokter, apa kata dokter pasti dia tidak. Begitu juga seorang murid yang belajar dengan guru, yang patuh. Wahada aula. Dan dalam ilmu ini lebih. Kalau seorang sakit patuh dengan omongan gurunya, ketahuilah di dalam menuntut ilmu harus lebih dari itu. Karena kalau tidak patuh dengan dokter, itu paling kita itu kecelakaan dalam urusan fisik kita. Tapi kalau sudah tidak patuh dengan guru, maka kecelakaan kita bukan urusan fisik, tapi urusan hati, Urusan akhirat kita. Semoga Allah memberikan kepada kita sebagai murid, adab dan tatak ramah kepada guru, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini saja kita lanjutkan dengan tanya jawab. Syukur kasih kepada guru kita semua Bu Yahya, Yahya yang telah menerangkan Kitab atibiyanya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita Menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Dan semakin cinta untuk membaca Al-Quran Untuk saksi selanjutnya itu Saksi tanya, tanya jawab Dan kami persilakan kepada Penanya laki-laki satu pertanyaan Dan penanya ibu-ibu satu pertanyaan Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wallahi wabarakatuh. Buya sayang yang saya hormati, semoga Buya diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam berdakwah. Amin amin. Amin. Uh, ada yang ingin saya tanyakan uh, mengenai hukum tentang mut'ah. Apakah mut'ah? Uh, apakah dalam mut'ah itu hukumnya wajib ataukah misalkan dalam bentuk uang? Apakah harus sesuai dengan ketentuan dari pengadilan atau sesuai kemampuan itu saja bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waktu kami sedang sholat Isya berjamaah, tiba-tiba ada anak kecil lari-lari dan nabrak kami sehingga kami tergoyang begitu. Saya latay ya Allah begitu. Tetangga saya yang dekat saya, Astagfirullahaladzim begitu. Dan kami meneruskan sholat menurut imam. Apakah sholat kami itu? Uh, sudah uh, sah atau perlu diulang? Demikian mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya mut'ah. Mut'ah itu bukan mut'ah, nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah mutlak haram dan itu tidak sah. Nikah mut'ah itu kawin kon. Kontrak. Tidak ada kawin kontrak. Menikah sebulan. Ini ada satu kelompok akidah. Syiah. Memberkenankan nikah mut'ah. Ini musibah. Akhlak akan rusak. Dan pertama kali yang dirugikan adalah. kaum wanita yang bakal dihinakan. Apalagi mendapatkan. Pesan-pesan kalau nikah mut'ah itu Pahalanya begini-begini Seolah-olah lebih gede pahalanya daripada Menikah dengan istri yang beneran Ini musibah Jadi nikah mut'ah itu haram ini, ini bukan masalah itu, hanya kita singgung saja Masalah mut'ah ditolak dalam perserian Yang dirugikan adalah para wanita Bukan saja itu akhlak Sebab nikah mut'ah itu adalah tanpa saksi Tanpa wali Bahkan boleh pinjam Pinjam pada pada perempuan, Neng pinjam duit 100 ribu. Untuk apa bang? Untuk nikah mut'ah denganmu. Oh ya bang, ini 100 ribu. Akhirnya apa? Aku nikahi kamu dengan 100 ribu, Neng. Aku terima langsung berduaan. Tidak ada yang tahu. Apa kasih? Ya, untuk persinaan. Ya, Kita bisa bawa perempuan mana saja. Lalu nikah. Ini itu mut'ah. Maka tidak dibenarkan mut'ah itu. Dan hukumnya adalah haram. Dan itu adalah tidak sah. Ada pun masalah mut'ah. Mut'ah itu di dalam istilah perceraian adalah mut'ah itu kenang-kenangan yang diberikan oleh seorang suami di saat memberikan apa mencerai seorang istri. Sehingga itu penerapan daripada imsak bima'ruf otasrih bi'ehsan. Jika engkau menikahi seorang perempuan, wahai, menikahi seorang perempuan, wahai bapak, wahai suami, maka bawalah ke rumahmu dengan engkau hormati dia. Dengan baik. Akan tapi jika terjadi satu permasalahan. Maka hendaknya. Kalau harus mencerai. Tentunya cerai yang memenuhi syarat. Jangan selalu serta-merta berkata bahwasannya. Uh, cerai adalah. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Lalu ini dipakai gembar gemar oleh suami yang dolim. Biasanya kalau suami suka membawa ini itu suami dolim. Ambil halal ila Allah taala, semua yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Sementara zalim. Ada perceraian itu yang wajib. Perceraian yang wajib. Bagaimana perceraian wajib? Walau menjalankan hidup sudah enggak benar suami fasik, tidak salat, tidak sudah salat, tidak salat mabuk. Kemudian padu macam-macam. Maka di dalam hal ini Seorang perempuan itu sudah enggak enggak perlu hidup dengan seorang laki-laki sebantuk semacam itu atau sebaliknya seorang istri tidak bisa dididik. Diajak salat tidak mau, mabuk iya segala macam gunjing ah ya semua dosa dilakukan. Untuk apa itu semuanya? Sehingga di saat-saat seperti ini perceraian sudah menjadi wajib harus karena apa? Jangan sampai uh, eh terus terjadi setelah mendidik tentunya. Maka jangan sampai serta-merta kita pakai hujah abahul halali ila llah. Atolak At paling halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Itu ada rinciannya. Memang ada tolak yang haram. Mencerai orang tanpa sebab. Seorang istri tiba-tiba minta cerai kepada istrinya tanpa sebab. Saya baca semasa menginginkan sebab. Itu adalah haram dan dosa. Tapi ada cerai yang ternyata syar'i. Cerai yang syari cerai yang kenal sunnah. Ada cerai yang kadang wajib. Tapi ingat cerai itu adalah solusi terakhir. Memang kita tidak menginginkan perceraian siapapun. Akan tapi kadang bagi seseorang perceraian adalah solusi. Seperti contoh. Ibu, tiba-tiba ada orang datang. Akan ku robek perutmu. Kurang ajar tidak? Hah? Mau kurobek perutnya ibu. Mau tidak? Tidak hmm, mau. Sekarang ada tidak ibu-ibu minta dikurobek perutnya bayar? Ada tidak? Hah? Hah? operasi? Ada kan? Dah cerai lagi tak begitu, ibu. Bayar lagi. 8 juta. Ini berapa? Ini... 8 juta bayar, nah begitu, tolak itu begitu, perceraian. Jadi, merobek perut sebetulnya bukan tujuan, cuma karena harus dirobek agar sem, sembuh. Kalau tidak perceraian terus dolim, istri tempeleng terus pakai tendang, main bola, dar-dar-dar-dar itu. Nah, maka saat itu pernah perceraian harus, agar suami tidak selalu dolim, kasih aja patung, kasih, kasih, kasih, jangan patung, patung haram ya. Kasih aja kayu glugu begitu, biar ayo, biar tendang itu. Istri ditendangi, cerai. Maka cerai saat itu menjadi... Majlis Sar'i dan masalah mutah itu, mutah itu pemberian hadiah di saat bercerai itu imtasleh behsan. Jadi kalau kita ingin melepas, maka hendaknya kita melepasnya dengan kebaikan. Jadi bukan, jangan apa uh, melepasnya itu adalah dengan permusuhan, tidak seperti itu. Adapun hukumnya yang namanya mutah itu berbeda pendapat ulama dari kebanyakan dari madhab kita ulama Syafi'i mengatakan mutah itu tidak sesuatu kewajiban. Memang ada dari madhab kita, madhab kita sendiri terbagi dua yang pertama adalah bahwasanya mut'ah itu bukan sesuatu yang wajib misalnya kalau cerai buatkan rumah karena semoga setelah dicerai nanti bisa menikah dengan suami suami yang lain sehingga mungkin lebih bahagia dengan saya itu suami itu laki-laki mulia itu kenapa? jangan sampai perceraian malah mendoakan jelek tidak bakal dapat suami kayak saya terlantar mati sampai tua jadi janda Heh. wah ini sudah tidak benar bahkan kalau disupport kalau perlu, dianjurkan agar menikah, segera menikah. Kenapa? Jika tidak punya yang halal, biasanya yang dilakukan adalah hak, Haram. Cuma telah menikah, aku biayai kalau perlu. Kalau perlu setelah menceraikan seorang istri, carikan seorang suami, dibiayai. Kamu mau nikahi bekas istriku saya, ini duit. Baik, betul. Lembut'ah itu pemberian hadiah, dan kadarnya pun berbeda-beda. Kadarnya pun tidak ditentukan. Sebagai lama mengatakan, kadarnya ya... Sekedar untuk bekal hidupnya Beberapa waktu saja Apakah seminggu atau sebulan Jadi tidak ada ketentuan masalah itu Intinya harus ada Kenang-kenangan Atau istilahnya Apa namanya Hadiah Ya Biar Perpisahannya itu adalah perpisahan yang Tidak mengundang permusuhan Imzak milafrut Autasrih bi'ehsan Dilepas dengan cara kebaikan Itu namanya mut'ah Di dalam istilah Istilah fikih Dalam ahli sunnah wal jamaah Bukan mit'ah Di dalam mut'ah Di dalam madhabnya apa bukan dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi mutah di sini bukan adalah perceraian, hadiah yang diberikan oleh seorang suami kepada bekas istrinya setelah di diceraikan. Kemudian apa pertanyaan yang ke selanjutnya adalah tentang salat. Ah, Ibu. Salat itu memang tidak boleh ngomong. Kecuali ngomong yang tidak sengaja dimaafkan. Ngomong tidak sengaja itu bagaimana ceritanya? Ibu belum waktunya salam, kok sudah sa? Baru solat maghrib dua rakaat, tiba-tiba assalamualaikum. Lalu ngomong, eh, yang nyimpen tas saya tadi siapa sih? Bu, kurang satu rakaat, langsung ber, berdiri. Tapi kalau ngomong yang disengaja, ba, Jangan seperti sebagian orang, lagi solat, ada imamnya salah, mestinya kan pakai kalimat subhanallah akhirnya ini imamnya tiga makmumnya nah, tiga satu, dua, tiga imamnya itu salah kata yang paling kanan itu berkata eh salah ya batal lah sholat rupanya yang kedua itu ngerti hukum fikirnya batal akhirnya ngomong kalau sholat jangan ngomong begitu nah ha. Tiga satu yang ketiga, ya makanya diem kayak saya yang benar. <laughs> Jadi bu ya, maka kalau ada anak kecil kok tiba-tiba anda mengucapkan misalnya kok istighfar masih istighfar dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan karena stop suralim anda terkagetkan dan anda baca is, istighfar kalau hus diem, nah itu pak ba, batal ini hus nah, diem, kenapa harus ngomong begitu ya? nggak bisa, coba baca istighfar subhanallah oh maka itu tidak membatalkan saja jadi kalau kita mengatakan diam karena dia khitab kita kembali kepada orang tersebut maka itu bah batalkan kalau ibu menjawabkan astaghfirullahaladzim karena kaget astaghfirullahaladzim karena ada refleks refleks dengan kalimat yang mul mulia kemarin kita juga waktu ya, orang awam itu banyak dia hanya di, di sini saja biarpun orang Arab kita sholat dengan seorang bapak-bapak <laughs> waktu umroh ada anak kecil lupanya main ceris, ceris, ceris duduk, duduk jadi anaknya tuh memang rewel lompat sini dipegang duduk berkali-kali waduh Kacau. Jadi biarpun pakai jubahnya apa bajunya panjang putih ya itu bukan belum tentu orang orang ngerti biasanya dia juga orang awam. Jadi orang awam tuh dimana-mana ada. Jadi ciss, waduh kacun. Jadi tidak jadi batal kalau kita menyuruh anak kita untuk diem dengan kalimat diem. Tapi kalau kita memegangnya atau menggendongnya atau memeluknya itu tidak membatal talkannya. Atau ternyata kita pegang mulutnya. Tidak batal. Bahkan Nabi pun pernah menggendong bayi di saat. Melakukan salat. Dan kalimat hush itu punya arti. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat fi'il. Kalimat tapi bentuk maknanya pekerjaan. Apa itu? Hush itu artinya apa? Hush. hush. Di? Diam. Hup. Berhenti. Jadi, itu sama. Hal-hal seperti itu. Kenapa? Itu adalah huruf yang keluar selain daripada khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah maka itu membatalkan solat jika dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau terjadi dengan tidak sengaja maka itu tidak membatalkan solat dan tidak sengaja. Contohnya ya itu tadi orang yang lupa tiba-tiba oh -tiba, ya namanya lupa. Orang lupa tidak bisa dibuat-buat dan lupa pun tidak bisa dibuat-buat. Eh, orang lupa tidak bisa dibuat-buat dan lupa juga tidak bisa dibuat. Tidak bisa orang buat lupa, ya. Orang lupa tidak bisa dibuat, buat. Tapi Orang lupa pun tidak bisa dibuat. Buat-buat tidak buat, bisa. dan Jadi lupa, ya lupa. Kalau orang lupa, kok tiba-tiba, Assalamualaikum, tiba-tiba ngomong. Maksud itu pun masih sah, langsung saja dilanjutkan. Asalkan belum belum banyak yang dibicarakan. Ada yang mengatakan, belum sampai enam kalimat. Itu kisah Dulya Waktu ngomong, Ya Rasulullah, apakah sholat dikosor? Atau memang uh, apakah sholat itu dikosor? Atau ada perubahan dalam sholat? Maksudnya begitu. Rasulullah mengatakan tidak. Lalu Nabi bertanya, apakah benar yang dikatakan terlihat? Benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sholat. Padahal terjadi komunikasi. Jadi kalau kita assalamualaikum kok terlup ngomong. Asalkan ngomongnya belum banyak. Maka saat itu pun kita lanjut, lanjut sholat dan itu sah. Tapi itu, itu tidak sengaja dan tidak sadar. Orangnya apa lupa. Kalau lupa tidak membatalkan. Asalkan tidak bah, banyak. Dan banyak sebagian ulama mengatakan enam kalimat. Banyak enam kalimat kalimat seperti dalam kisah panjangnya hadis kisah dul itu. Jadi kalau lebih dari 6 kalimat, misalnya kamu eh siapa yang nyimpan tas saya? Itu masih belum. Siapa nyimpan tas saya? Masih 4 ya. Siapa nyimpan tas saya? Ah itu. Bu, kamu masih tiga roka enggak usah ngomong. Yang benar, coba main kamu melihat dari mana kamu tahu? Lah cerewet. Enggak bisa. Jadi kalau ada orang ingatkan, langsung saja kita diam untuk melanjutkan so Salat ini saja, wahai kaum muslimin dan muslimat. Ada pertanyaan tertulis. Menanyakan jika ada orang yang keluar dari istihadah, apakah boleh untuk berpuasa Ramadan? Istihadah tetap wajib puasa, dan wajib melakukan salat, dan boleh digaulik oleh suami. Cuma orang harus tahu, bagaimana mengetahui darah istihadah, dan ilmunya pembahasan. Di, di dalam ilmu fikih, had. dan insyaAllah kami sudah merencanakan di bulan Ramadan ini, bu, tapi di pagi hari, kita akan hadirkan, Head praktis Tiga kali pertemuan selama ini Karena untuk santri-santri juga Kita punya kajian tentang mempelajari head praktis Dengan lima rumusnya Kalau ibu sudah memegang lima rumus Memahami head itu nanti faham untuk head berikutnya Dan di saat belajar ilmu head Dilarang membawa buku kita itu Buku yang sudah ditulis tentang head itu Tidak boleh dipegang di saat belajar Tapi cukup membawa kertas kosong dan ball pen Dan nanti diikuti petunjuk kita yang untuk menulis begini-begini, nanti keluar dari muslis ada gambaran tentang hadh praktis dengan rumusnya. Sebab banyak orang, biarpun setiap minggu, setiap bulan adalah hadh, kadang masih belum tahu hadh. Dan belajar ilmu hadh adalah wajib, seperti kewajiban anda belajar ilmu wudhu. Sebab orang yang tidak benar hadhnya, tentu banyak melanggar dalam urusan sholatnya. Pertama, kita berikhtiar untuk bisa yakin pada calon pasangan. Selain salat istikharah apa saya yang bisa cepat-cepat yakin? Yakin jangan dibaksain ya. Oh ini. Ada istikharah lajukan. Ini. Selain istikharah, bagaimana bisa cepat-cepat yakin atas uh, cepat yakin gimana maksudnya? Yakin ditinggalkan atau yakin jadi? Kalau maksa yakin jadi biasanya senang dulu ini, enggak benar begitu. Jadi maknanya Anda melakukan istikharah itu di dalam memilih jodoh itu bukan untuk meyakinkan Anda harus maju. Tapi minta petunjuk dari Allah antara maju dan mundur. Jadi serahkan Ya Allah kalau baik mudahkan. Kalau tidak baik jauhkan. Bukan istiqarah memaksa Ya Allah. Kalau yang baik untuk ku mudahkan Ya Allah. Kalau tidak baik jadikan baik Ya Allah. Ya benar doa seperti itu boleh-boleh saja. Tapi doa istiqarah itu adalah doa yang pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya adalah anda melakukan solat istiqarah. Di esok hari lakukanlah proses semestinya. Jika harus Anda komunikasi antara keluarga dengan keluarga, lanjutkan komunikasi ini. Misalnya untuk saling tahu. Tapi syaratnya bukan dengan pacaran. Komunikasi keluarga, obrolan, kira-kira pertemuan, musyawarah dan sebagainya. Tapi pun di, di dalam hal ini, Anda harus istikharah. Maka setelah itu Allah sendiri yang akan menghentikan jika ternyata tidak pantas. Tapi ingat, istikharah itu syaratnya adalah orang itu pantas. Menjadi pasanganmu. Jangan salah. Jadi istikharah itu setelah Anda lihat secara dohir, dia pantas. Ada perampok, ada pencoleng, ada orang tidak pernah solat ngelamar, nggak pakai istiqoroh lagi. Uda, oh, nah, sebentar saya istiqoroi. Dia pemabok nggak solat, iya sebentar saya istiqoroi. Oh nggak, kalau orang tidak solat langsung tolak, nggak ada istiqor. Istiqoroh itu adalah orangnya baik, orangnya adalah memang soleh, secara lahir baik, secara amalnya baik, baru kita istiqoroi. Belum tentu yang baik itu pun baik buat anda. Sekarang sudah nggak berlaku istiqoroh bagi orang yang sudah senang dulu. Gimana istighara? Sebelum sholat ingat dia. Habis sholat ingat dia. Keimpi-impian dia. Cerita sama abahnya. Aku mimpi. Gimana nak kamu tidak mimpi? Oh kamu sudah gandrung. enggak benar istighara begitu. Makanya itu bukan pendidikan dalam Islam. Istighara itu hatinya kosong. Kosongkan hatimu dari dia dan dia dan dia. Ngadeplah kepada Allah. Ya Allah. Aku mohon bertunjuk darimu ya Allah. Kalau dia baik untuk kemudahkanlah. Kalau tidak baik jauhkan. Maka nanti akan diberi oleh Allah yang terbaik. Istighara itu adab. Istihara Istiharatu adab yaitu dengan melakukan salat. Ada orang tua tidak berpuasa karena orang tua itu kadang waras, kadang enggak waras. Apa maksudnya? Pikun atau bagaimana ya? Sakit. Kalau namanya mohon maaf, tidak waras artinya gila, biarpun hanya sedetik membatalkan bu, puasa dan tidak wajib baginya untuk berpuasa. Apakah kita keperluannya? Dia minta uang untuk keperluannya, apakah kita harus mengasihnya atau tidak di bulan puasa? Nah, kalau orang yang tidak benar akalnya, maka kita wajib beri makan dong. Orang gila tidak wajib puasa. Jangan orang orang gila tambah gila nanti, karena fisiknya tidak tidak mendapatkan makanannya. Jadi orang gila tidak wajib puasa, orang sakit akal tidak wajib puasa, maka di saat seperti itu. Kalau dia minta makanan, berikan makanan. Dan hukumnya wajib anda berikan ma. makanan. Jangan sampai salah. Orang sakit, orang gila untuk puasa. Yang tidak bisa dia ngerti puasa malah tambah kilan nanti bisa merusak sana sini, bahkan mungkin bisa merusak tetangga, kita mengganggu tetangga kita, masalah nanti. Baik, ini saja kaum muslimin dan Al muslimat, masih, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la taqdhilna, wa'fini wa la tumridna, wa akrimna tuhinna, wa la tuhinna, Innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat Muliakan lahir kami dan batin kami Ya Allah, bersihkan hati kami Dari segala macam penyakitnya, Ya Allah Agar siap untuk menerima ilmu, Ya Allah Ya Allah, hati anak-anak kami Hati kami semua, Ya Allah Jauhkan dari dengki, sombong, dendam Dan segala macam penyakit hati Yang engkau mahat tahu Engkau yang menciptakan hati kami Engkau yang memiliki hati kami Kami serahkan semuanya kepadamu, Ya Allah Ya Allah, bersihkan hati kami. Dan berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan amal. Jangan sampai ilmu kami adalah ilmu yang hanya kami dengar dengan telinga kami. Akatabi kami ingin, Ya Allah, ilmu kami bermanfaat, Ya Allah. Ilmu yang bermanfaat, membuahkan amal dan terimalah amal kami. Selamat kami dengan, selamatkan kami dengan ilmu, Ya Allah. Jadikan ilmu kami ilmu yang menyelamatkan kami. Jangan sampai ilmu kami yang menjadikan kami engkau seksa, Ya Allah. Alangkah banyaknya hambamu yang mengetahui ilmu akan tapi engkau seksa Seperti yang disabdakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Kami mohon Ya Allah Jadikanlah ulama-ulama kami adalah ulama ahli surga Dan jadikan kami adalah orang yang menuntut ilmu dan ahli surga Ya Allah Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami isteri yang saling mencintai Ya Allah Jangan kurangi sedikitpun hati kami Di hati kami dari mencintai pasangan kami Takut kami berbuat dolim Jadikan para suami ini semakin hari semakin mencintai istri-istrinya. Jadikan para istri-istri para istri ini semakin hari semakin mencintai suaminya. Jauhkan mereka dari berbuat dolim, Ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang pernah berbuat dolim atau didolimi, kami mohon angkat ke di rumah tangga mereka. Gantilah dengan kasih sayang, pengabdian, pengorbanan. Sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karmum. Yang belum menikah, Ya Allah. Dan yang butuh menikah, Ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kemudahan Untuk mendapatkan yang halal Ya Allah Pernikahan yang membawa keberkahan Pernikahan yang membawa kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah, Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami Ya Allah jadikan kami ahli ikhlas Turunkan Ya Allah Semua yang bekerja di tempat ini Yang berjuang di tempat ini jadikan ahli ikhlas Ya Allah Dan jauhkan kami semua dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan Ya Allah satu puasa yang ditinggalkan oleh seorang hamba cukup untuk masukan raka paling dalam ya Allah, maka kami sungguh tidak rela jika ada hambamu yang hadir di tempat ini, atau yang mendengar acara ini, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, atau tidak melakukan solat fardu ya Allah kami mohon, kami mohon jika ada di antara kami, ada hambamu yang tidak berpuasa, atau meninggalkan solat, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, sungguh kami tidak rela jika mereka terus meninggalkan puasa dan meninggalkan solat. Kami tidak merel mereka angkoh hukum masuk nerakamu. Maka kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan jadikan mereka di esok hari menjadi ahli solat ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kehinaan ya Allah maksiat lahir dan batin kami ya Allah jauhkan mata kami dari melihat yang haram telinga kami dari mendengar yang haram jaga mulut kami dari mengucapkan yang haram anggota tubuh kami dan engkau lebih tahu jauhkan dari yang haram jauhkan kami dari zina yang busuk dan kehinakan ya Allah zaman-zaman rusak ya Allah syahwat ya Allah menguasai kami ya Allah maka kami mohon ya Allah Mudahkan kami untuk mengekang hawa nafsu kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, Ya Allah. Dan jika ada di antara kami, ada yang pernah terbeleset. Dalam zina dan mukaddimah zina, Ya Allah. Sucikan mereka, kami mohon ampuni mereka. Bersihkan mereka. Dan berikan kesadaran akan hinanya zina. Dan kami mohon, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, tutup aib mereka di dunia. Sehingga di dunia tidak ada yang tahu. Tidak akan dihinakan di dunia. Dan tutup aib mereka di akhirat. Sehingga di akhirat tidak kau seksa muliakan mereka, mudahkan mereka untuk beribadah, untuk menutup kesalahan mereka pada masa yang lalu, dan jadikan kami semua ahli surgamu, yang rizkinya sempit lapangkan, dengan rizki yang halal, yang penuh berkah, Ya Allah, yang rizkinya masih haram, gantilah dengan yang halal, penuh berkah, Ya Allah, dan kami mohon mudahkan segala urusan kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, Ya Allah. Ya Allah Panjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sehat dan afiat Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. husnul khatimah Husnul khatimah Husnul khatimah Mati dalam keadaan iman Ya Allah Iman Iman Dan kami mohon Ya Allah Jadikanlah ucapan kami Ya Allah Di akhir hayat kami kelak Saat kau nyawa Kami adalah Hati dan lidah kami Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala ahli wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillah Rabbil alamin Ashadu an la ilaha Illallah Nastaghfirullah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 نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفافه اعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفافه اعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفافه اعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله، ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله.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 تحب العفا فاعفو عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا. يا كريم ستقبل منا بركة الفاتحة. Terima kasih mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.